Ne možeš biti sretan bez islama. Musliman كنت Još nije kasno. Još ti srce kuca. Pokai se. Allahumma. Ti <tipa> voliš te. Tu je se i poznaj Islam. Poznaj Allaha poslanika. Ja vali mog poslanik. Man aslama yaslamu wabil jannati šta je sreća kroz ciklus predavanja. Upoznaj Allaha poslanika. Sallallahu alayhi wa sallam.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 Poštovani slušalci dobrodošli u emisiju. Upoznajmo svoga poslanika. A v vmjehim in še toni ražiim bis millehhi Rahmanu Rahim, Havalala gospodau svjetova, Salavas na posllednjegalahhu poslannika Mohamedda Sallahalehhiima Seem. Poštovani slušatelji, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bislušate Radio Nabast 107,2 FM, a večeras je druga emisija u ciklusu Upoznaj svog poslanika sallallahu alejhi ve I kao što smo najavljivali navljivali noć i u proteklim danima večeras će biti gost s nama magistar Safet Kuzović. Kako se poslanik sallallahu alejhi ve sellem odnosio prema onim koji su malo znali o islamu, kako ih je pozivao u islam će biti večerašnja tema. Znači svima preporučujem da budete pred svojih radioprijemnika i da slušate večerašnje zdanje emisije upoznaje svoga poslanika jer tema je vrlo bitna i, kao i sve ove koje će biti u ovom ciklusu. Možete vi uzeti aktivno učešće u večerašnjem izdanju emisije tako što ćete slati vaša pitanja putem SMS-a 215, 541, 215 Vezano za SMS poruke, kratka napomena da pokušate da pitanja budu vezana za večerašnju temu bi dami šahid lahmi l'himah bi dami to je bilo što se tiče kratke najave, mi ćemo sada inšalutala prepustiti riječ magistru Safetu Kuduzoviću i tema dava pozivanje način pozivanja poslanika sallahu alaihi wa sallam u islam tehtifu hejana lud mautu šahid inna alhamdulillah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 وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وقليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به القمة وجاهد في الله حق جهادي حتى أته ليقين اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن وصل ورسالته وصلى الله وزد وبارك عليه wa ala alihi wa ashabihi wa itbahihi wa ala kulli man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa athara muslim u svojim vjerodostojnim hadiskim zbirkama od muavije ibn al hakema es-sulami radijallahu anhu diraka klanjao sam jednoga dana sa poslanikom sallallahu alaihi wa selleme pa jedan od klanjača kihnu pa sam kazao irhamuke allah pa su me ljudi pogledali svojim oštrim pogledima pa sam rekao wa thukle ummiya ma sha'nukum tanzuruna ilai kaje mai kamen moja izgubila šta vam je pa gledate umene pa su počeli udarati sa svojim rukama po svojim stegnima ušutkivajući Muavija ibn al-Hakema as-Sulami radijallahu anhu kaže Muavija pa samo šutao pa kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio namaz kada je preslamio majkom ga svojim svojom ga majkom i ocem iskupljem nisam vidio nikada učitelja niti daje boljeg od njega ne prije niti posle njega tako mi Allaha nije me udario niti me je uvrijedio, niti mi je bilo kakvo drugo zlo učinio, već je rekao, inne hadihi salah la jasluhu fiha šejun min kelami nas, inne ma huet tespihu wa tekbiru u qirajetu l-Quran. Rekao je poslanik s.a.v. Muavi, ovo je namaz. I nije dozvoleno u namazu da se bilo šta govori, već je namaz u njemu je tespih veličanje i slavljenje Allaha Đalešanu i tekbir i učenje Kur'ana. Iz ovoga, kao i brojni drugih hadisa, vidimo kakvu ulogu ima metod ili način pozivanja ljudi u islam. Jer od samog metoda direktno ovisi da li će onaj koji je pozivan primiti ili odbiti poziv daje Pa ako Dajija na najljepši način postupi, kao, kao što je to učinio naš poslanik Rame, u ovome i u brojnim drugim slučajima, i takav je bio općenito u svojoj davi i u svome pozivanju ljudi u islam, onda će se desiti i a, desit će se ono što je Dajija, što je daja i očekivao, ili što mu je bila želja ili cilj. A to je da primi od njega ono čemu ga je pozivao i s druge strane da on kao Dajija dobije Nagradu kod uzvišenog Allaha tebārakia wa ta'ala. Kazao je poslanik sallallahu alaihi wa sallame u hadisu ebu umame, koga bileži mam tirmizi ibnu mađe sa ispravnim lancem prenosila atsa, inna Allahe wa melāiketahu wa ahlu s-samāwati wal-ardine hatta n-nemlatu fi juhriha wa hatta l-hūtu lejusallune ala muallimin nasil khayre. Rekao je poslanik s.a.v. u istinu uzišeni Allah i njegovi meleki i stanovnici nebesa i zemalja, čak i mrav u svojoj rupi, čak i riba u morskim dubinama donose salavate na onoga koji poučava ljude hajru i dobru. Pa je ovo ta nagrada koju je, poslanik s.a.v. u ome i u brojnim drugim hadisima obećao onima koji pozivaju ljude na istinu, koji ljudima objašnjavaju šarijatske propise. Ovdje je došlo, inna Allahe u mele i wa ehlul ard, u istinu Allah i njegovi meleci i stanovnici nebesa. Kaže Imam el u svome komentaru, u svome poznatom komentaru, kada je spomenuo ovaj hadis, Kaže, ovdje su spomenuti meleki i stanovnici nebesa, a znamo da su meleki stanovnici nebesa. Kaže, ovdje na stanovnike nebesa, ovim izrazom misli se na hameletu l'arš, misli se na meleke koji nose arš, da oni posebno da oni posebno donose salavate, znači na čovjeka koji poučava ljude dobro. I ovdje je spomenuto, muallimun nasi el-hayr, oni koji poučavaju ljude dobru. Ovdje je dobro, kako kaže ali kari, ali el-kari, u svome komentaru, koji se zove Merkatul Mefatih, kaže da se to odnosi na poučavanje ljudi islamu, jer je islam najveći hajr i najveće dobro. Nakon što je spomenuo citirani hadis, šehol islam ibnul Kajim u svome predivnom dijelu, koji se zove Miftahu dar i saade, ključ a, kuće zadovoljstva ili kuće sreće, kaže Budući da je čovjek pozivao ljude dobru, učeći njihovoj vjeri, i to je bio razlogom da njihovog uspjeha na Dunjaluku i na Ahiretu i čišćanja njihovih duša, uzvišeni Allah tebarak je, je nagradio shodno dijelu koje je činio, pa je učinio svoj salavat i salavat svojih meleka i salavat stanovnika nebesa da budu uzrokom i razlogom njegovog uspjeha na oba svijeta. Pa kaže kako je on pomogao uzišenog Allaha tebarak je ve taala njegovu vjeru, tako je uzišeni Allah azza wajalle pomogao, pomogao njega. Poučavanje ljudi istini i pozivanje ljudi istini zahtjeva hikmet i mudrost. Jer je došlo u jednom hadisu koji ima slab lanac prenosilaca, da se kaže el hikmet udaletul mu'min hajsuma vjedha biha da je hikmet izgubljena stvar mumina gdje god da na nađe tu stvar on će je prihvatiti i on će je iskoristiti pa je znači hikmet i mudrost jako bi da stvar kako kaže uzvišeni Allah tebarakoj taala yuti al hikmeta men yasha waman yutal hikmeta fakaduti khairan katira Allah daje hikmet i mudrost onome kome želi A me uzvišen je Allah za ođeldadne hikmet, to me je dato veliko, veliko dobro. Stoga čovjek daje, koji poziva ljude vjeri, a Svako od muslimana je daja, s svojim mogućnostima, kako je poslanik s.a.v. rekao i naredio nam riječima Prenesite od mene taman jedan argument, taman jedan dokaz koji imate, prenesite ga od mene, poučite ga ljudima i svaki čovjek mora prenositi od vjere ono što zna, a ono što ne zna dužan je da pita, dužan je da pita učeni. A hikmet je da čovjek postavi, ili mudrost je da čovjek postavi svaku stvar na njeno mjesto, pa da se obraća ljudima shodno njihovim shodno njihovim intelektualnim i drugim mogućnostima da razumiju čovjeka da razumiju ono što im govori i da im to prenese na najljepši način tako je činio naš poslanik sallallahu alejhi ve to potvrđuje i predaja koju bijži ima mahmedu u svom isnadu i tabarani u svom djelu al-muadžamul kebir koja ima isprava nanas prenosilaca od abu umame radijallahu anhu da je rekao došao je jedan mladić poslaniku sallallahu alejhi ve i rekao mu Allahov poslaniće, dozvoli mi da činim nemoral, učini mi olakšicu da činim nemoral. Pa su ashabi grubo osudili njegov postupak i prigovorili riječima koje je kazao, pa je kazao poslanik salao se neme, pustite ga. Pa ga je pozvao. Pa mu je rekao, dali bi volio da tvoja majka počini nemoral? Pa je kazao, Ne bi nikako Allaho u poslaniće. Pa je kazao, ni ljudi ne vole da njihove majke čine nemoral. Pa je kazao, a da li bi volio da tvoja sestra počine nemoral? Pa je kazao, nikako Allaho u Pa je kazao, tako ni ljudi ne vole da njihove sestre čine nemoral. Pa je spomenuo nakon toga tetku i drugu rodbinu. A ovaj je dječak uvijek govorio, ili mladić govorio, ne bi o Allaho u Pa je na kraju Allaho u poslaniće sa osanem udario ga po njegovim prsima blago i kazao, Allah mekfir zembeh wa tahhir qalbehu wa hass farjahu falam yakun ba'da zalika alfata yaltafitu ila shay pa jesanik sallam nakon sto udario njegova prsa blago iz mila kasaomu ili ucinio dovu allahuta barake o taala recima gospodaru moj ocisti njegove grije ocisti ga od griha i ocisti njegovo srce i zaštiti ga od nemorala pa se nakon toga ovaj dječak nikada više nije osvrtao ni na što od onoga što je volio Pa vidimo kako su riječi poslanika solola, osreme, i kako je njegov blag i nježan metod utjecao, na ovoga, utjecao znači na ovoga mladića da je ostavio ono što je prije toga volio i ka čemu je žudio. Čovjek ako želi ljudima dobro mora biti sa njima blag i mora biti sa njima nježan. No međutim kada to kažemo te riječi ne znače općenitost. Jer ima dosta ljudi, kada se spomene blagost i nježnost, smatraju to da je to popustanje i da je to odstupanje tamo gdje se ne smije odstupiti. Ne. Mi kažemo, poslanik je bio popustiv tamo gdje je šerijat dozvolio da se popusti i bio je blag i nježan tamo gdje čovjek treba biti blag i nježan, no međutim tamo gdje čovjek treba biti čvrst, i ponekad možda i grub i krut, tada šarijat nije dozvolio, znači, nije dozvolio tu nikakva ostupanja. I na tim je osnovama poslanik sa oznam odgojio svoje ashave i to se vidi iz brojnih primjera iz njehvog života. Bileži imam Ibn Asakir u svojoj povijesti poznati islamski učenjak koji umro 571. iđarske godine. ma svoju povijest koja je danas štampana u 80 i nešto tomova. I Ibn Hibanu u svome dijelu Ešuab i ovu priču spominje imam Zaheb i drugi da je Omar radijallahu anhu poslao vojsku na Bizantice pa su ih zarobili između ostali bio je zarobljeni Abdullah ibn Huzafe pa su doveli te zarobljenike sa Abdullahom ibn Huzafom doveli su ih kod njihovog kralja i kazali ovo su sljedbenici Muhammeda pa je rekao ovaj kralj Abdullahu ibn Huzafi, kaže, hoćeš li primiti kršćanstvo, Hoćeš li ostaviti vjeru Muhammeda i preći da budeš moje vjere? Daću ti pola moga bogatstva. Pa je kazao Abdullah ibn Huzafe da mi dadneš cijelo svoje bogatstvo i da mi dadneš bogatstvo svih Arapa, ne bi, kaže, ostavio vjeru Muhammeda ni na oka. Ni na oka ne bi se odvojio od Muhammedove vjere. Kada je to čuo, ovaj vladar, kazao je, onda ću ubiti. Pa je kazao, en te odak, kaže čini šta hoćeš, ne zanima me. Pa ga je razapeo i naredio je strelcima da bacaju strele oko njegovog tijela. Znači da ga ne pogode, već da ga plaše. Dok su bacali strele, on je govorio, hoćeš li primiti hršćanstvo. Pa je odbijao i nije htio da ostaje i vjeru poslanika salallahu alaihi vseleme, vidimo znači da je ovdje i strajnost i čvrstoća sastavni dio vjere i da nije dozvoljno čovjeku znači da popusta. Pa je kazao, dobro, odvežite ga. Pa su ga odvezali. Pa su došli sa jednom velikom količinom vode, ugrijali je dok nije ključala i doveli jednog od muslimana zarobljenika i bacili ga u tu vodu. Pa ga je upitao ponovo, Abdullah Ibnu Huzafu kaže hoćeš li primiti sada Islam, hoćeš li primiti sada kršćanstvo pa je kazao neću pa je nakon toga zaplakao oni od prisutnih koji su vidjeli da plače Abdullaha Ibnu Huzafe kazali su kralju da je Huzafe da je ibn huzafe Abdullaha Ibnu Huzafe da je popustio i da je počeo plakati pa ga je pozvao kralj i kaže zbog čega plačeš kaže, plaćem zbog toga što imam samo jednu dušu i što će ona umrijeti u jednom trenutku i nakon toga nemam ništa više da uložim na lahom putu. Poželio sam, kaže, da imam duša koliko, koliko imam dlake na svome tijelu, pa da sve to bacim i da sve to dadnem, da sve žrtvujem na lahom te barake od putu. Kada je vidio ovaj vladar nepokornik ovu čvrstinu i strajnost i vjeru kada Abdullaha ibn Huzafe, koju ne može ničim poljuljati I ne može ga vratiti sa vjere na kojoj je kazao je, tražio je od njega najmanje jednu sitnicu. Kaže, hoćeš li me bar onda poljubiti u glavu pa ću te pustiti, pa ću te osloboditi. Ne mogu ti ništa, hajde bar poljubi me u glavu pa nakon toga ću te pustiti. Smatrao je to uspjehom ako Abdullah ibn Huzafe ga poljubi u glavu. Pa je kazao Abdullah, kaže, hoću poljubit te u glavu, no međutim, no međutim oslobodi mene i sve druge zarobljenike. Pa je kazao, dobro, oslobodit ću i tebe i druge, samo me poljubi u glavu. Pa ga je poljubio, pa ga je oslobodio. Pa kada je došao Abdullah sa zarobljenicima u Medinu i kada su obavijestili Omer radijallahu anhu šta se desilo, kazao je Omer, pravo svakog muslimana ili obaveza svakog muslimana je da poljubi Ibnu Huzafu u glavu. A kaže, ja sam prvi koji će to učiniti, pa je ustao Omer i poljubio Abdullaha Ibnu Huzafu u glavu radijallahu anhuma. Vidimo iz ove priče da je Abdullah ibn Huzafe ostao čvrsti u stranu svojoj vjeri, nepopustljiv, kao, kao čvrsta stijena. No, međutim, kada je došlo u pitanja, da bude on oslobođen i svi muslimanski zarobljenici samo da bi poljubio ovoga nepravednika u glavu, on je to žrtvovao, znači i tu je popustio, jer je time spasio svoj život i živote mnogih drugih muslimana. Pa vidimo, znači, da je hikmet koga je, uzvišen je Allah te barak, je odala širio među ashabima, bio, znači a, da se može popustiti tamo gdje šerijat dozvoljava da se popusti, a tamo gdje šerijat čvrst, znači jedini nije, nije dozvolio znači elastičnost tučević mora isto tako ostati, ostati ustojan. Tako je uzvišeni, tako je naš poslanik sallallahu alejhi svojim lijepim ponašanjem i svojim hlakom i lijepim pozivanjem ljudi u islam plenio je ljudska srca. Plenio je ljudska srca i nisu se mogli nikako oduprijeti tom lijepom ponašanju, pa je poslanik sallallahu alejhi bio živi pa je poslanik svala stranem bio živi Kur'an koji je hodio po zemlji i koji je pozivao ljude dobru na najljepši mogući način. وتسعد بالذي وصى محمد كل اهل الارض تسعد فبمن اهدا وارشد وبمن اخا ووحد فهو من اهدا وارشد وهو من اخا ووحد إنه الهادي محمد هكذا, هكذا هكذا وصى محمد هكذا هكذا هكذا, هكذا وصى محمد كيف تضل خير ام الله الله الله بتقكون الايمان الله الله الله كيف تضل خير ام الله الله الله كونوا الائمه الله الله الله ولتزيد الناس رحمه هكذا وصى محمد فزمانا محمد الذي وصى محمد كل اهل الارض تسعد بالذي وصى محمد كل اهل الأرض تسعد فمن اهدا وارشد وهو من أخى ووحد فهو من أهدى وأرشد وهو من أخى ووحد إنه الهادي محمد هكذا هكذا هكذا وصى محمد هكذا, هكذا, هكذا أخلصوا في كل أمر الله الله الله لا تهابوا أي ضر الله الله الله أخلصوا في كل أمر الله الله, الله. لا تهابوا أن يضر الله الله الله من عسر بعد عسر هكذا وصى محمد كاب من يعصي محمد بالذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد, محمد كل أهل الأرض تسعد فهو من أهدى وأرشد وهو من آخى ووحد فهو من أهدى وأرشد وهو من آخى ووحد احد انه الهادي محمد هكذا هكذا هكذا وصى محمد هكذا هكذا هكذا وصى محمد خيركم من عاش يسعد الله الله, الله. ويزيدنا سنفعه الله الله الله خيركم من عاش الله الله الله ويزيدنا سنفعه Allah Bileži Imam Ibn al-Shayba u samadalu al-Musannaf i ovo je predaje takođe spomenuo u svom djelu al-Magazi od Omara radijallahu anhu da je rekao Dobila je moja sestra porođajne bolove pa su me istirali iz moje kuće pa sam otišao u Kabe Sjedeći u Kabi osvetio sam da je ušao poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao je iz jesi period I nakon toga okrenuo se i izišao. Kaže pa sam krenuo za njim. Om, Omer radi Allahu ta'ala anhu, u ovo vrijeme nije bio primio islam. Kaže pa sam krenuo za poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, pa se okrenuo i pitao: "Ko je to?" Pa sam kazao: "Omer." Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ja Omer, la tatruku ni leylan wala nahara." Kaže Omeru, kaže: "Nećeš da me ostaviš na miru ni dan ni noć, uvijek me pratiš i hodiš." Kaže Omer ta hašito an yadu alay kaže pa sam se prepao da će dobiti protiv mene poslanik sallallahu kaže pa sam odma izgovorio šahadet pa sam odma izgovorio šahadet pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže o omere sakri to što si uradio to jest da sakriju svoj islam pa je rekao Omar tako mi onoga koji te je poslao sa istinom neću kriti islam kao što nisam krio ni svoj džahilijet kao što nisam krio znači ni svoj širk tako hoću ga tako hoću objaviti isto svoj, svoj islam. Pa vidimo kako je poslanik sallallahu alaihi ve selleme postupao lepo sa ljudima da je jednostavno iz jednog običnog razgovora sa Omerom koji je bio najveći najžešći borac poslanika za zaštimu muslimana u to vrijeme učinio ga je znači da primi da primi islam. Bio je poslanik s.a.v. najblažiji čovjek u svome pozivanju ljudi želeći im hajr i želeći im dobro. Obraćao se i ljudima sa riječima punim poštovanja i nježnosti i blagosti. Bileže Buharija i Muslim u svojim hadijskim zbirkama od Ajše radijallahu te ala anha da je pitala poslanika s.a.v. u Allahov poslaniče je li ti kada došao teži dan od dana Uhuda? Pa je rekao kaže jeste je umulakabe dan akabe kada sam izlazio kaže i nudio određenim plemenima i pozivao ih u islam pa su odbili i grubo postupili prema poslaniku s.a.v. pa sam kaže Allahov poslanik dalje izišao žalostan iz njihovog mjesta vraćajući se nazad dok nisam došao do mjesta koje se zove Karnu Tha'alib a to je mjesto poznato po imenu Karnun Menazil, a to je mikac stanovnika Neđuda. Pa sam kaže, osjetio i mene oblak, jedan veliki, pa sam kaže, digao svoju glavu i vidio sam Džibrila u tom oblaku, pa mi kaže, o Muhammede, Allah je čuo ono što su ovi ljudi govorili i kako su prema tebi postupili i posla je, i poslao je sa mnom Meleka Brda. O Muhammede, naredi šta želiš. Ako želiš, poklopiće ih i prekriće ih sa ovim brdima kao da nikada nisu postojali na ovoj zemlji. Pa je kazao Poslanik sallallahu alejhi ve selleme koji je poslan kao milost svjetovima kako kaže Uzvišeni Allah azza ve džal: "Wama arsalnake illa rahmetan lil alamin", Amiteni smo poslali nego kao milost svim svjetovima, i ljudskim, i džinskim, i životinskim, i prirodi, i svamu smo te poslali kao milost. Rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tom prilikom: "Bel erju an yukhrijallahu min men ya'budullaha ja wahdahu wala yushriku bihi shay'a", neka kaže Ja molim uzvišenog Allaha i očekujem ako Bog da, da će Allah izkić mi ovih ljudi, to jeste iz njihovog poroda, izvesti ljude koji će obožavati uzvišenog Allaha te barak je od tela jednog jedinog i neće mu, i neće mu druga prepisivati. Vidimo da je poslanik s.a.v. ovdje imao priliku da se osveti sa najjačom Allahovom tebara keotala vojskom, njegovim melekima no međutim nije, pored toga oprostio im je ono što su činili želeći dobro ljudima i pozivajući hayr, i pozivajući, znači, u, pozivajući u islam i nijemo bio cilj da se sveti ljudima bilježi imam tirmizima Mahmedi Hakim i drugi sa ispravnim lancem prenosilaca od Ibnu Abbasa radi Allahu Anhu da je rekao došao je poslanik sallallahu aleyhi voseleme jednoga dana i klanjao je Pa je došao Ebu Džehl i rekao mu, zar nisam zabranio da to činiš? I to je ponovio tri puta. Zar nisam zabranio da obavljaš molitvu? Kada je poslanik s.a. završio namaz, odgovorio je grubo Ebu, Džehl, Ebu Džehlu, odgovorio mu je grubim riječima i okrenuo se. Pa je rekao, Ebu Džehl, ti znaš, kaže, da ja imam najviše ljudi koje mogu pozvati ovdje i koji će stati sa mnom i koji će braniti mene i ono što ja zastupam ti znaš da mi ne može niko ništa da ja imam vojsku ovdje pa je uzvišeni Allah te bareke ve taala tom pili kom objavio ajet u kome kaže tal yedu nadih sanadu zebaniye neka on pozove one koji hoće da poziva a mi ćemo pozvati zebaniye a to su meleki azaba kaže ibn Abbas tako mi Allaha Da, ka, da je samo koga pozvao od ljudi kaže sa njim bi se pozabavili meleki azaba meleki azababi se sa njim pozabavili znači pored toga što je poslanik sa oslom imao i bila mu je zagarantovana pomoć i pobjeda imao je vojske koje su mu mogle pomoći nije, nije uvijek primjenjivao znači silu i u većini slučajeva bio je znači blag ne želeći ljude prisiljavati niti im se želeći niti im se željeti želeći, želeći svijetiti svje, znači zbog propusta koje čine ili zbog grubosti i njihovog neumjesnog ophođenja prema poslaniku, salallahu alihi wa alihi wa Allahu poslanik, salallahu alihi wa trpio koliko je mogao, no međutim, kada bi Ezijet, koga su činile kurejšije, prešao granice, onda bi Allahu poslanik znao ponekad i uputiti dovu protiv njih. Tako bileže Buharija i muslim Muslimu Dibnu Mesa'uda, radijallahu anhu, da je rekao Klanjao je poslanik s.a. jednog dana pored Kjabe pa je Ebu Džehl kazao svojim pristalicama koji su sjedili sa njim u društvu ko će, kaže, donijeti utrobu deve koja jučer zaklana kod tog i tog čovjeka i baciti je na vrat i leđa Muhamedu kada učini seđdu pa je ustao jedan od najnesretnijih ljudi koji su bili u tom društvu opakom, otišao, donio utrobu deve i bacio je na leđa poslaniku, na njegov vrat kada je učinio seždu. Pa su se počeli silnici smijati tako da su se naginjali jedan na drugoga od silnog smijeha. Sve dok nije došla Faltima kćerka poslanika, ja bila je tada djevojčica uzela je tu utrobu skinula je sa vrata poslanika sallallahu alejhi potom im prišla i počela ih vrijeđati i grube riječi i grube riječi im govoriti kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme završio svoj namaz ustao je i a, gromkim glasom učinio dovu Allahu te barake u taala rekavši Allahumma aleike bi Quraysh ponovio je to to tri puta gospodaro moj tebi se želim i o tebe pomoć tražim protiv Quraysha kada su čuli dovu poslanika sa selam istog momenta su se prekinuli smijati jer su se pobojali za sebe oni su znali da je on poslanik no međutim nisu htjeli da vjeruju iz svoje oholosti pa je rekao Allahumma aleike bi jehl ibn hisam gospodaro moj ti se pozabavi i ti kazni Ebu Džehla ibn Hišama i Utbeta ibn Rebiju i Šeibu ibn Rebiju i Elwalida ibn Ukbu i Umeje ibn Halefa i Ukbete ibn Ebi Muajlt i spomenuje je sedmoga kaže Ravijano, međutim ja ga nisam zapamtio. Ova sedma osoba ili sedmi čovjek koji je spomenut ili mušik, spomenuo ga Imam Buharija u Some kaže da je to bio Umare ibn Uwalid Kaže Ibnu Mesud, tako i onoga koji je Muhammeda poslao sa istinom vidio sam, kaže, sve ove ljude da su ubijeni i povaljani kao trupovi na danu bedra pa su potom dovučeni i bačeni u jedan bunar kao poniženje njima Obistinala se i uslišao je uzvišeni Allah Tebarak je otala dovu svoga poslanika koga su ezijetili i koga su uznemiravali Subhanallah koliko je samo Poslanik sallallahu alejhi ve selleme trpio ezijete svog naroda koji su ga vrijeđali, koji su ga uznemiravali, koji su ga sprečavali u njegovoj poslaničkoj misiji. Bilježi imam Ibn Hibban, imam Tabarani da rekutni sa ispravnim lancem prenosilaca oltarika tariqa Ibn Abdillaha El-Maharibija da je rekao: "Kaže vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve da je došao jednog dana na pijacu. A ljudi su se okupili oko njega, pa je vikao, o ljudi, recite la ilaha idallah, uspjećete. A iza njega je išao čovjek i udarao ga kamenjem i govorio, o ljudi, nemojte mu se odazvati, ovo je lažov. Pa su upitali koje to kažu, to je njegov amidža Ebu Leheb. Vidimo da je poslanik, alesalme, znači trpio ezijete od najbližih ljudi njemu. No međutim, pored toga, To nije spriječilo poslanika sallallahu alejhi da poziva u Allaha te bareke u taala vjeru i ništa ga nije moglo zaustaviti na tome na tome putu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio najbrižniji čovjek prema svom umetu, prema ljudima koje poziva. A sve ljudi koje, a sve ljudi svi ljudi koji je čovjek koji je poslanik sallallahu pozivao u islam smatraju se njegovim ummetom pa ima jedan dio ummeta koji je prihvatio njegov davet kao što su muslimani a ima drugi dio ummeta koji nisu prihvatili njegov davet pa su ostali na svome pa ostali na svome nevjerstvu no međutim svi se smatraju znači u onome globalnom smislu ummetom poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem bile je ima muslimu sahihu od Abdullahah ibn Amra ibn al-Lah radijallahu anhuma Da je poslanik s.a.v. jednog dana proučio ajet u kome uzvišeni kaže Rabbi inne hunne adlalne kathirem minen nas femen tebi ani fa minni riječi koje izgovorio Ibrahim a.s. Gospodaru moj u istinu su kipovi zaveli mnoge ljude, a ona je kome ne sledi one od mene i proučio je ajet u kome je Isa a.s. ekao in to azzib hum fa innehum ibaduk wa in tagfir lahum fa inneke ente l'azizul hakim gospodano moja kojim oprostiš pa oni su tvoji robovi ako ih kazniš pa ti si silan i ti si, i ti si mudar potom je digao poslanik sallame, svoje ruke i rekao Allahumme ummeti ummeti potom je zaplakao pa je uzvišeni Allah tebarak je o teala poslao meleka Džibrila uzvišeni Azzeođel koji je iznad sedam nebesa, iznad svoga Arša Azzeođel poslao je meleka Džibrila kaže idi muhamedu. I pitaj ga zbog čega plače, a Uzvišeni bolje zna i od Muhameda i od Djibrila zbog čega poslanik sallallahu alejhi plače. Pitaj ga zbog čega plače, šta ga je to rasplakalo? Pa je pitao poslanika sallallahu alejhi ve pa je rekao moj ummet, moj ummet. Pa se vratio Djibril svom gospodaru Tebarak je utara i obavijestio ga. A on bolje to zna i od Djibrila i od poslanika sallallahu alejhi ve Pa je rekao o Djibrilu, idi nazad Muhamedu i reci mu ina sanurdika fi ummatik wala lasuuk kaže mi ćemo te učiniti zadovoljnim u tvojem umetu učinićemo ti zadovoljstvo u tvome umetu i nećeš biti žalostan zbog svoga umeta. kaže Ebu Hurejra u hadisu koga bilže Buhari i Muslim da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao svaki poslanik ima davu ili ima davet ili dovu koja mu je uslišana koju će uzvišeni Allah tebarak je taala uslišati nećemu je nećemu je znači odbaciti ni u slučaju i svaki od tih poslanika je iskoristio tu dovu i tu priliku na ovom svijetu a ja sam kaže ostavio Moju dovu da činim šefat mome umetu na sudnjeme danu. Vidimo koliko je poslanik, svala sveme, bio brižan da uvede ljude u islam, a nakon toga bio je brižan da ostanu u svome u islamu i nakon toga da ostavi za njih ono što je najvrijednije, ono što je najvrijednije na sudnjem danu, a to je dova i šefat im čini na sudnjem danu, da im uzvišeni Allah te barak tala oprosti ili jedan od poznatih šefata koje spominju islamski učenjaci. Kaže mu bio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najbrižniji prema svom ummetu u hadisu koga bilježe Buhari i muslimu dajiše Ajše radijallahu ta'ala kaže kada bi zaduvao jak vjetar Poslanik, poslanik, salallahu alaihi wa sallam, bi izišao iz kuće, promijenila bi se boja njegovog lica, potom bi se ponovo vratio u kuću, bio bi uznemiren, bojeći se azaba i bojeći se kazne da ne bi slučajno bila postana sa tim, sa tim vjetrom. Bojao se je poslanik, salallahu alaihi wa sallam, azaba i kazne za svoj ummet ne za sebe sallalahu sallalahu sallalahu, pa on je najbolji čovjek i najbolji Allahov rob i poslanik koji je ikad kročio zemaljskom kuglom, nego se je bojao da ne zadesi nešto ovaj ummet. Tako se je poslanik sallalahu sallalahu sallalahu obhodio blago i nježno sa svojim umetom i sa ljudima koje je pozivao i zbog toga plodovi njegovog truda i njevog daveta bili su vidni kako među muslimanima, tako i među, ne među muslimanima, pa su brojni ljudi koji su sledili tada kršćansku ili židovsku vjeru u, ušli u islam. Prenosi Imam Tabarani od Zejda ibn Sanebe ili Zejda ibn Saneh da je kazao ja sam na Muhammedu vidio sve alamete ili znakove poslanstva 8:2 osim dva koja su bila spomenuta u našim knjigama, on je bio, znači, odehlul kitaba. Kaže, jedno, jedan od tih znakova jeste da je njegova blagost jača i veća od njegove srđbe i da čovjek što god biva prema njemu da on i grublji da on biva blaži. I drugo je da je njegov razum i njegovo razmišljanje ispred njegovog jezika kaže pa sam se htio uvjeriti u ove riječi pa sam kupio od Muhameda kaže Zeid pa sam kupio od Muhameda sallallahu alejhi ve neke datule da mi znači tu robu a isporuči nakladno, što je poznato kod islamskih učinjaka kao Beju Selem platio je cijenu a naknadno će dobiti robu Pa smo se dogovorili o količini robe i o terminu kada se treba isporučiti roba. Kaže, pa sam došao dva ili tri dana ranije, prije nego što je došlo vrijeme, isporuke, pa sam uzeo Muhammeda, salallahu sveme, za njegovu košulju i uvrnuo je, istegnuo je i kazao, Muhammede, zar nećeš dati ono što si dužan? Kaže, obratio sam se jako grubim riječima. Htio sam Kaže, zaidi provjeriti ono što sam čitao u svojim knjigama. Kaže, pa sam pogleda u Omera, a Omer kruži i kola sa svojim očima i probada me sa njima kao sa strelama. Pa nemogavši da se suzdrži, rekao je, zar tako se obraćaš poslaniku, salallahu, aleo sreme, tako grubim riječima, tako mi, Allaho, Allaho poslanič, ako mi dozvoliš, kaže, ja ću, ga, ja ću mu osjeći glavu. Pa je poslanik Saloseleme rekao, o Omer, ja i Zeid smo bili potrebniji nečem drugom. Ja sam bio potrebniji da mi kažeš, o Allahov poslaniće, vrati Zeidu ono što si dužan, a Zeidu si trebao kazati zbog čega se obraćaš grubim riječima. Obrati se poslaniku Saloseleme na lijep način. Pa je kazao, o Omere, Idi, idi u državnu kasu ili u državni magacin, pa daj Zeidu ono što smo se dogovorili i kaže dodaj mu još 20 pregršti zbog toga što si ga uvrijedio. Dodaj mu još 20 pregršti kao znak pažnje ili izvinjenja zbog toga što si prema njemu bio grub. Kaže Omer, pa smo otišli, pa sam mu dao ono što je poslanik sallallahu naredio. Pa je rekao Zeid O Omer, znaš ti mene ko sam ja? Pa je rekao ne znam Kaže, ja sam Zaid ibn Sane, poznati učenjak Ehlul Kitaba. A kaže, ti si Zaid. Kaže, jeste, ja sam Zaid. I kaže, ovim sam htio da provjerim da li je Muhammed zaista onakav kakav je opisan u, nasi, u našim knjigama. I uvjerio sam se, o, omere, ja svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik i da nema drugog Boga osim Allaha te barak je Pa se je nakon toga vratio, pa se nakon toga vratio Zaid ibn Sane kod poslanika s.a.v i izgovorio, izgovorio dva šehadeta. Izgovorio je tada dva šehadeta, znači i primio je, i primio je Islam. Vidimo kako je kako je a, odnos poslanika, s.a.v. prema Zeidu i njegovo lijepo ponašanje prema njemu dovelo da primi Islam i da uđe, da uđe u vjeru pored koje je Allah, te barak je od tajana neće primiti druge vjere. Stoga je obaveza muslimanima da ugledajući se na našeg poslanika s.a.v. pozivaju ljude u vjeru na najepši način, želeći im dobro i da se ophode prema tim ljudima kao što se ophodi liječnik prema bolesnicima, jer je to jedini put, jedini način da ljudi prihvate od čovjeka ono čemu ih poziva. Ja molim uzvišenog Allaha te barak je o teala da nas povuči našoj vjeri i da nas Obskrbi ahlakom Poslanika sallallahu alayhi wa sellema i da nas učini uspješnim u našim davetskim i misionarskim pozivanjima i da nam od naj od naših djela najboljim učini zadnja danje od njih Allahu ta'ala aleh sallallahu ala nabina Muhammed للبقاء فيها وإلموت فيهم دغيب وللدهر شد على أهله فبين نشد ونبل مصيب ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب ولين نسفوا قلبور البقوار فيها والمنم فيهم ذبيو ولن نهر شند معاده اهل سبيهم مشتر ماف وكم من هنا نراه فلم يبقى منهم غريب وصاروا إلى كفرة تحتوي ويسلم فيها الحبيب الحبيب أول مرأة تعجب نفسه فأعجب والأمر عند عجيب وما Slušan slušatelji, dalje slušate Radio Naba 107.2 u toku je drugo izdanje, druga emisija u ciklusu poznaje svoga poslanika sallahu alaihi veselem. Magistar Safed Kudzović vam je govorio na temu kako je to poslanik sallahu alaihi Sellem pozivao u islam i inšalutjala nadam se da smo se svi okoristili o ove primjere iz života poslanika sallahu alaihi veselem. Sad je došao red na vas, na odgovore na vaša pitanja. Ja ću kratko ponoviti naš kontakt telefon. Imamo dosta pitanja, pa ćemo pokušati odgovoriti ovako redom kako su pristigla pitanja. 062215541, 062215541. Možete, kao što reko i dalje postavljati vaša pitanja. Prvo pitanje koje nam je pristiglo glasi Da li je svaki musliman koji je pokoran Allah subhanu wa ta'ala daja to je onaj koji poziva u islam i da li treba on tako da postupa? Bismillah, alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Svaki musliman koji je pokoran je sigurno daja isto tako musliman koji je nepogoran je daja jer čovjek, islamski učenjaci kažu ako čovjek slučajno čini neku od mahana ili čini neki od grijeha ne mora znaš da on neće biti daja on i dalje može govoriti samo tu je problematika što Znači, njegov davet ili njegovo pozivanje nije popraćeno sa dijelima, pa će tada efekat biti kudi kamo manji. Pa je čovjek, znači, a najbolji način za pozivanje jeste da praktikuje i da primjeni ono što govori. Znači, da njegova dijela i njegove riječi budu usklađena sa dijelima, tako da čovjek, znači, da bi uspio u svome davetu, mora, mora pozivati ljude mora pozivati ljude onome što sam praktikuje u protivno neće biti efekta idemo, idemo dalje može li daja, to jeste onaj koji poziva u islam biti onaj koji nema sabura mogao bi daja biti bez sabura kada bi se ljude odazivali njegovoj, njegovom daveti njegovim pozivima, pa znači dok kaže čovjek koji doga upozori na nešto odmah čovjek prihvati, no međutim Uh, stvarnost je drugačija, stvarnost je da se ljudi opiru, da ljudi neće, da ponekad provociraju i tako dalje, pa zaista da bi čovjek uspio u ome, uh, na ome putu daveta, mora imati sabora, jer vidimo da je poslanik Salasana bio najrečitiji Arap, imao je najjače argumente iz Kur'ana i Sunneta i imao je muđize kojim ga je pomogao uzvišeni, Allah te barak je o teala, nadnaravne stvari koje nema niko od ljudi ne može imati, pa je pored toga mora imati sabor. Pa šta mislite onda o ljudima koji nemaju niti muđiza, niti su prihvaćeni u društvu i tako dalje, sigurno da će jako teško uspjeti bez sabora i bojimo se da će a, rezultat od njihovog daveta biti možda štetniji nego korisni Allahu alam. Sljedeće pitanje glasi koja je nagrada za onoga ko poziva nekoga? on mu s Allahom voljom odazove, to jeste prihvati islam i praktikovan islamu. Došlo je u hadisu koga bilježi Imam Buhari u svome sahihu od Alije radijalahu anhu da je poslanik s rekao da je čovjeku bolje a, da je bolje za čovjeka da uvede nekoga za islam nego stado crvenih deva. U svakom slučaju da čovjek uvede čovjeka da uvede nekoga u islam to je nešto najbolje što može biti. Mi kada bismo kazali kakva je nagrada Čovjek koji je spasio muslimanu život, sigurno da je ta nagrada velika, ogromna, da može biti kod Allaha te barako ta razlogom da ga uvede u džennet. A šta mislite onda kada čovjek bude razlogom da nekoga uvede u islam? Šta je život u odnosu na islam i šta je život u odnosu na ulazak u vjeru? Jer ulazak u vjeru je najlepši život. Jer čovjek kada uđe u islam tek tada počinje da živi i tek tada i tek tada počne njegov i tek tada počinje njegov život. Pa je znači sigurno nagrada velika i dovoljno je čovjeku i dovoljno je čovjeku znači, šerefa i dovoljno mu je časti i počasti da poziva u ono bez čega znači ne bi ovaj uh, čovjekov život imao nikakvog smisla i nikakvog značaja. Pa je sigurno nagrada za to velika. Sledeće pitanje glasi, danas se mnogi pričaju o islamu. Koga da slušamo? Bismillah, alhamdulillah. Allahovom voljom mi danas imamo znači mnoge daje i misionare u Lemu koji pozivaju u vjeru i to je Allahova želšanu blagodat koja nije bila prisutna kako na ovim tako i na brojnim drugim prostorima i u brojnim drugim podlebljima prije izvjesnog vremena pa je to Allahova tebarak i blagodat. No međutim isto tako imamo znači ljudi koji govore o vjeri a a nisu dovoljno upoznati ili ne znaju znači nesjesno a poneki isjesno govore a iskrivljavajuće sliku islama. Obaveza je čovjeku da sluša onoga koji je poznat znači među ljudima kao čovjek, kao misionar koji govori po Kur'anu i Sunnetu, koji se znači poziva na temeljne znači islamske osnove u se znači u čiju se vjeru i iskrenost ne sumnja. I ko znači za ono što priča iznosi argumente iz Kur'ana i sunneta, takvog je obaveza slušati. I to je, znači, prioritet. I to je najlakši način, znači, da se vidi a, i da se a, razluči i da se razdvoje oni koji pozivaju istinu od onih, koji pozivaju možda nekim idejama koje nemaju a, jake osnove ili posebnog utemeljenja u Kur'anu i u sunnetu, odnosno u islamu. Jeste. Sledeće pitanje glasi koliko da se upuštamo u pozivanje ljudi to i radim svaki dan jer se susrećem i na poslu u svakoj drugoj prilici sa onim koji ne praktikuju islam bojući se da u stalnom kontaktu nekada bude i rasprave sa tim ljudima ja sam i nesvjesno možda poprimim i popustim u nekim stvarima. Pozivanje u islam je sigurno stvar, kako smo već kazali koja zahtjeva sabora i dosta mudrosti. Tako da čovjek u svojoj davi odnosno svoj u tome davetu s ovim pozivanjem treba paziti da izbjegava rasprave kada poziva nekoga i kada govori u islamu najbolje je da on dominira. da jedan priča da on priča i da ga drugi sluša, ili da on sluša drugoga dokaže ono što ima kazati, da izbjegava rasprave, jer dosta puta u raspravama znaju biti grube riječi, znaju biti znači, ispadi koji ponekad imaju kontraefekat, pa je čovjeku najbolje znači da u svojome u davetu a, ne bude, znači, taj davet da ne bude prožet raspravama, nego, znači, da jednostavno bude da ljudima pojasni istinu, shodno svojim mogućnostima, a kada osjeti, znači, da bi te rasprave mogle da ga dovedu do situacije, da popusti u stvarima, ili da kaže u islamu ono što ne zna, bojeći se da ne predstavi islam krivo, ili bojeći se da ljudi ne svate da je taj islam ovaj ovakav ili onakav, onda je bolje čovjeku, u tom slučaju, znači, da stane i da se zaustavi. Sljedeće pitanje glasi koji pozivaju u islam koji dali svojim primjerom ili riječima. Znači to se odnosno na njih. Imaju li odgovornost oni koji pozivaju druge u islam s obzirom da opterete ih sa nekim za njih nebitne stvari jer ne znaju prioritete, na primjer stalno upozdravljaju nekog čovjeka koji puši cigaru a taj isti čovjek neklanja. Na taj način čovjek omrzne islam ovaj što ga poziva kaže ja sam mu rekao samo istinu Sigurno da pozivanje u islam ima svoje prioritete i da čovjek mora paziti i obratiti pažnju na te prioritete u protivnom neće uspjeti neće uspjeti u svom pozivanju Islam se ogleda u naredbama, zabranama i u stvarima koje su dozvoljene naredbama, zabranama i u stvarima koje izazvoniraju. Pa je najveća greška čovjeku da počne pozivati nekoga u islam i da govori o zabranama. Ne smeta tada se pojasni neki šarijetski propis općenito i da se kaže onome što uzvišen je uzvišen i Allah što zabranio. Jer mi moramo govoriti kako o naredbama, tako i o, zabrama, o zabranama, jer je to naša vjera. No međutim, gleda čovjek, znači kome govori i kome se obraća, kako kaže Alija radijallahu anhu, a neće čovjeku govoriti stvar koju neće shvatiti, a da to neće biti njemu fitneto iskušenje. Čovjeko i ne zna da je znači ovaj pušenje zabranjeno i nikada to nije čuo i vidi ljude oko njega koji žive da puše, čak vidi doktore, ljekare da puše i tako dalje i vidi neke možda imame da zapale cigaretu, kažu kako može biti zabranjeno, a ja vidim ljude, znači da to vidim da to rade i prvi pot to čujem. Znači, ne treba tako čovjeku prilaziti. Treba čovjeku prići, upoznati ga sa osnovnim temeljnim znači, stvarima u islamu, da čovjek zavoli islam i da zavoli vjeru i onda nakon toga sigurno će doći vrijeme da čovjek sam kaže kao što imamo slučaj da ljudi pitaju o nekom propisu, pa pokušava se Na lijep način da mu se pojasne kaže, čovjek, ja sam pitao za propis, iako je haram, slobodno mi reci da je haram i ja ću to, znači, ostaviti. Tako da, kada ima nuđe u srce čovjeka, onda je spreman da prihvata i zabrane i naredbe i biva jednostavno kao spužva upija sve to i sa punim zadovoljstvom to čini. Dok ne treba čovjek, znači, na početku da upozorava ljude za stvari... Ljudi, ljude koji neklanjaju, koji nikad nisu bili u džamiji, koji ne možda ni šehadet nisu izgovorili kako treba da ih upozorava na cigarete, nošenje zlata i slično. Sigurno da to nije prioritet u tome slučaju, iako je to sastrani dio vjere i treba to kazati, no međutim doće vrijeme kada se to reći, kada se to treba kazati, a ne znači u prvo vrijeme dok se čovjek poziva i dok mu se objašnjavaju osnovni propisi slama. Yes. Sleće pitanje glasi, koliko društvo može utjecati na ponašanje čovjeka? na Naprimjer, e, kaže neko od tih, kada tebe slušam, sve bih prihvatio, ali kada ode među svoju raju, opet sve postaram. Bismillah, alhamdulillah. Pa ovo je problematika znači, koja se veže za društvo, koja ima uvijek utjecaj na čovjeka, ili pozitivan ili negativan. A sahabi poslanika, salallahu alaihi wasalame, Kada su ulazili u Islam, skidali su svoju odjeću i palili je. Kažu, ovo je odjeća paganstva i džahilijeta, pa biskinuli tu odjeću iz palilije. Znači, odrekli bi se svega onoga što, su, što je nekada pozivalo i što je vezalo za paganstvo ili džahilijet. Tako čovjek kada uđe u Islam i ko želi sebi dobro, on mora riješiti se svih onih uzroka koji ga pozivaju onome gdje je nekad bio i u čemu je boravio, a sigurno da je, osnovna stvar je društvo, jer kada se čovjek nalazi u društvu sa vjernicima, oni će ga posjeti na lahate barake o otela, na njegove granice, ako pređe te granice, on će ga upozoriti na lijep način itd. No međutim, kada se nađe u društvu koje nije znači vjerničko, onda će se sa njim ismijavati ili u najmanju ruku neće biti tema vezana za islam pa sigurno da čovjekov sigurno da čovjekov islam čovjekov islam odnosno iman njegovom prilikom tog tom tom tom prilikom jeli, pada, pa da čovjek znači a ponekad se nađe u situaciji da osjeti manjkavo svoga imana i vrat, vraća se znači starim stopama što mora znači promijeniti što mora stabilizovati e, promjerom svoga društva mora znači čovjek je odabrati sebi mora sebe odabrati društvo i nismo nikada vidjeli od ashaba poslanika sallallahu alajhi wasallam da je neko od njih nakon ulaska u islam da se je ponovo vratio i sjedio sa kurajšijama u hladu kjabe i sa njima ćaskao i pričao nego je bio sa poslanikom sallallahu učio svoju vjeru i nastojao iz dana u dan znači da njegov ide ima napred jer čovjek ne može stojati na mjestu neko kaže ja tapkam u mjestu ne čovjek ne može tapkati u mjestu to je pogrešno Ozi šani Allah tebaraka ve taala kaže limen sha'e minkum men yataqaddama ve yata'akhkhar kodva svače da napredu ili da nazado ne može čovjek ostati na jednom mjestu sam boravak na mjestu na jednom to je nazadovanje jer je čovjeku obaveza da napreduje i da ide napred kao što su činili ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem tanawatu al-jaraahu fel 7.2 Radio Naba naš kontakt telefon je 06 2215 541 215541 imali smo par poziva i direktno ovako i odgovorano na ta pitanja. Ako možete da šaljete vaše pitanje putem SMS-a jer ćemo imati tenčki problem ako nas budete zvali direktno na naš kontakt telefon. Večeračni naš gost je magistar Safet Kuduzović govorili nam nešto više na temu kako to poslanik sallahu alaihi wa sallam pozivao u islam. Sreće pitanje koje nam je pristiglo može li neko imati opravdanje zbog praktikovanja islama? Recimo, oni će reći vjerojatno za sebe nismo znali i nije nas nikuputio. Kada uh, na svakom mjestu čuju jezan, vide pokrivjene sestre, braću koja praktikuje islam, da li će to samo posebej biti dovoljan dokaz protiv njih? Bismillah Čovjek mora nastojati, znači da dođe do istine. Ne može čovjek pravdati se neznanjem, sjedeći u svoje kući ne nastoji da dođe do istine i onda kaže na kraju ja ne znam i nisam znao svično tome. To svakako nije opravdanje. Opravdanje će biti za čovjeka koji je odrastao daleko, znači od muslimana, gdje nije imao nikakvog načina da sazna i puta, da je živio u nevjedničkim državama, i slično tome koji i razlozi koje spomnje Šejh Ali Sami Mutaimija i drugi učinjaci to može biti no međutim ako čovjek živi u muslimanskoj sredini i džamija mu pored kuće i čuje ezan i priča se i govori se i tako dalje nakon toga on neće da sazna to mu neće biti opravdanje jer znači ako čovjek ako je svojom voljom ili svojim nemarom ili svojim nehatom ako je čovjek izazvao to neznanje onda mu ne može biti opravdanje čovjek koji je dužan da saznaje i dužnost mu je da svoju vjeru jer je musliman znači mora poznavati mora poznavati vjeru pa ako vidi toga komšiju da ide da klanja, on ne ide. On se trebao zapitati da ima razlike između njega i njegove komšije. Znači, komšija klanja, ja ne klanjam. Šta je to? Zbog čega komšija klanja i slično tome? Pa mora, znači, doći do istine. Tako da neće neće biti, znači, neznanje u mnogo slučajeva ljudima, neće biti opravdanje, već ljudi trebaju da uče i trebaju da saznaju svoju vjeru. Koji je najbolji način da pozovem svoje roditelje koji ne klan ja im nisam autoritet a i dokaze iz Kur'ana i Suneta ne prihvataju Bismillah, alhamdulillah ovo je sigurno problem a, koji tišti i koji muči brojne muslimane vidi svoje roditele neće da klanjaju vidi svoje roditele kako sebe svojim rukama u vatru džahennemsku bacaju, a onim ne može pomoći odnosno on bi im rado pomogao a oni neće da prihvate ono što im govori Moramo znati da uputa nije u našim rukama kako kaže Uzvišeni Allah tebarak je o ovtaala poslaniku sallallahu alejhi ve selleme innaka la tahdi men men te sha lekin Allah yahdi ti ne možeš uputiti koga želiš Allah upućuje koga on koga on hoće znači ne može niti poslanik sallallahu alejhi ve sellem niti bilo ko drugi ne može uputiti čovjeka na pravi put uputa je kod Uzvišenog Allaha no međutim čovjek mora nastojati govoriti pojašnjavati Pozivati, pa ako uzvišen je alašano, otvori srce, otvori srce. A posebno kada se radi o roditeljima, mnogi ljudi griješe. Kaže, pozivao sam oca ili majku godinu, dvije ili tri, nakon toga niste odazvali, nema u njima nikakvog dobra. To je pogrešno. To je pogrešan pristup. Čovjek mora, znači, biti dobročinitelj i mora blago sa svojim roditeljima postupati. Taman oni bili i nevjernici. I nakon toga moliti uzvišanog Allaha Đeršanu da ih uputi na pravi put. Pa ako bude ti uputi, uputi će ih uzviši na zaođer, onaj bolje znak je za uputeno. Međutim, čovjek mora biti prema njima dobročinitelj i mora se lijepo obhoditi i mora vidjeti da je njega njegov islam promijenio u odnosu na njih. Pa oni će sami zaključiti to naše dijete prije znači njegovog prihvaćanja ili prije njegovog praktikovanja islama nije bilo tako prema nama. Sada se je počelo lijepo obhoditi prema nama. Znači njega je njegov islam promijenio na bolje. Znači islam je nešto dobro. I ja često savjetujem braću muslimanima pa im kažem ako hoćeš biti dobročinitel svome roditelju a hoćeš da prihvati tvoju davu i tvoj poziv od tebe, onda učini svoje lice da bude da bude tepih po kome će gaziti roditelji. Znači toliko se ponižis pre svojim roditeljima da spustiš svoje lice na zemlju i isponi, znači prema njima, pa onda je očekivate da oni prihvate, onda je znači očekivate da oni prihvate ono čemu ih pozivaš. Jer dosta ljudi poziva roditelja na, na grub način, ovaj i neumjestan način, tako da roditelji to odbije i onda sigurno da nije autoritet kod nje. I moramo znati da većina Djece nisu autoritet ko svojih roditelja. To moramo znati. Jer onaj, islamski učenjaci kaže onaj ko te je prao dok si bio mal, i ko, dok, ko te je održavao, i ko te je hranio, i ko te je podizao, ne možeš ti njemu nikako biti autoritet. Njemu će biti autoritet neko drugi. Pa se od debu Hanife da je svoje majice donosio fetvu, pa bi je poslao kod čovjeka koji je bio obični vajz, koji ništa nije znao, kaže, idi donesi mi od njega fetvu. Pa je debu Hanife otišao da donese fetvu od pa kaže ovaj. Kaže, pa jebu Hanife, ti si došao kod mene po fetvu? Kaže, jeste, tako moja majka hoće. Dobro, kaže jebu Hanife, reci mi kakav je odgovor. Pa jebu Hanife kazao čovjeku kakav je odgovor, pa bom kazao, dobro, reci svojoj majci tako i tako. Pa kada odgovori kaže e to je odgovor a nisu kaže odgovori ono što daje buhanife kaže buhanifina majka pa nije znači prihvatala od e buhanife pa je logično znači da dijete ne bude autoritetno međutim toga ne smije spriječiti da poziva rutele i da bude blag prema njima a kada osjeti da ne može onda neka vidi nekoga ko je autoritet pa neka dođe neka pokuša znači da upriliči ovaj jedno znači sjelo sa nekim ko autoritet ko će ih pozvati ko će im objasniti ko će im govoriti neka pokuša donese kasetu nekakav članak iz novina koji iziđe ako zna da je, da, da je, da, znači da je neko od učeni drugi autoritet, neka pokuša znači da im dođe sa onim što daje, govore, pa i neka na kraju, na početku i na kraju moli uzvišenog Allaha te baraka i otala, jer je uputa u ruci uzvišenog stvoritelja Azeođen. Dobro, sljedeće pitanje koje bih ja možda malo nadovezao na, na ovo prethodno, kako i na koji način reći onima koji recimo godinu, dvije, praktiku Islam klanjaju, ali baš se nisu promijenili, nisu svoje loše navike, loše osobine, svoju lošu na, narav e, ispravili već su onaki kakvi jesu. Mi smo već kazali znači da islam mora promijeniti čovjeka u osnovi, mora promijeniti njegovo ponašanje i njegovu narav, mora, znači, islam, moraju se tragovi islama osjetiti vidno u čovjekovom životu, jer je islam je došao kao živa vjera koja se treba primijeniti praktično kao što je poslanik sam alajhi wasallam bio živi Kur'an koji hodi kaže Aiša njegov akhla kjane huluku hul Kur'an njegov huluk i njegova etika njegovo ponašanje njegovo ophodanje sa ljudima njegovi ibadeti sve je to bilo Kur'an živi pa čovjek znači mora taj Kur'an primijeniti u svom životu jer ako čovjek uđe u islami i dvije tri godine nikada se ne mijenja nikada nije krenuo napred on je veliko dobro izgubio jer je cilj čovjeku da poveća svoj iman da se približi svom gospodaru dobrim djelima a sigurno da sva, sve napredovanje u globalu se mora primjenti znači mora se odraziti mora se odraziti u čovjekovom u čovjekovom životu pa je veliki propust i greška čovjeka za kojim će žaliti jednoga dana da znači da stoji i da ne pomjera nikoda napred jer se nađu u hadisima da kada stanovnici dženeta iz nižih deređa i stepeni kada vide što se dobila njihova braća na višim stepenima poželeći da im se radunjaluku kidalo njihovo meso i dvajalo od njihovih kostiju sa kliještima Samo znači da bi dobio te stepene. Pa čovjek ne treba iskoristiti u priliku, ne treba, oprostite, propustiti u priliku, nego treba nastojati da je maksimalno iskoristi i da napreduje i da svaki dan bude bolji i bolji. Naš kontakt telefon je 0622-1554-121-5541. Možete dalje slati vaše pitanja. Imamo još dosta pitanja na koje nismo odgovorili. Sljedeće glasi. Šta reči roditeljima koji svojoj djeci... Dopuštaju sve i svašta, pradajući se mladi su neka malo proživje. Sad su primjeri šta to roditelji dopuštaju, na primjer, otac dopuša, dopušta momku od djevojke da dolazi u njihovu kuću, čak i prespava kod njih, to je prvi primjer, a drugi dopuštaju žensko djeci da odlaze u diskoteke, zatim koncerte i da se vraćaju vrlo kasno ili vrlo rano izutra. Bismillah, alhamdulillah. Ovdje riječi da malo prožive, ove su riječi jako opasne i ove su riječi jako problematične i one su možda gore od ovoga samog dijela koje čine, jer da malo prožive to znači da u islamu nema života, da islam uzima ljudska prava, da ih uništava, da ih ovaj maltretira i sl. tome to to nikako nije ispravno nego islam je taj koji je došao da oživi mrtva ljudska srca da ih izvede iz tmina na svjetlo jedno jedino, pored koga drugog svjetla nema pa ne može se znači čovjek pravdati time da govori da prožive jer pravi život je u pravi život je u islamu pa ne može znači dozvoliti otac djetetu ono što je zabranjeno Treba gledati znači da odgaja svoje dijete na ispravan način. Jer ako ti njemu dozvoliš da on navodno malo proživi, živeće on tako cijeli život. Nikada ti njega više nećeš moći vratiti. Jer gvožđe se kuje dok je vruće. A djete je, kako kažu islamski učenjaci, kao zemlja šta god da posiješ u njega, niče. Pa ako posiješ u njega, diskoteku i rane odlaske i kasne dolaske i ako se posije u, nje, u njega sve ono što nije ispravno onda će niće sigurno korov i neće u tomom djetetu biti hajra i čovjek jednog dana kada bude tio i silno želio da promijeni svoje dijete i da, da, da ga izvede na pravi put neće više viće više moći jer mu to nije učinio znači nije mu usadio iman i ljubav prema islamu dok je još dok je znači još bio dijete Tako da je da su ove stvari znači same po sebi neispravne i sigurno da a, ljudske duše i priroda omladine da ih vuče znači u diskoteke da ih vuče vuč, vuč, vuč na koncerte i tako a znači nemaju nikakvog a, afiniteta i nemaju znači nikakve volje i želje da idu u džamije i tako dalje nego znači treba odgajati na tim principima i ne treba čovjek znači odgajati sebi neprijatelje u svojoj kući jer će možda poželjeti jednog dana da nije imao da nije imao a to dijete uzvišeni Allah te barake otala kaže ja eho ellezina amenu ku anfusakum wa ahlikum nara o vjernici čuvajte sebe i porodice svoje od vatre đehnemske pa čovjek znači na odgajajući dijete na ovakav način sigurno da priprema nje za vatru đehnemsku a Boga ga mi biće pitan za svoju porodicu na sudnjem danu i neće se pomeriti njegova stopala prije što bude upitan pa neka dobro pazi znači kako će kako će odgojiti svoju djecu u što u kojima živimo gdje sve i škola, i ulica, i društvo, i mediji, i sve dijete poziva na krivi put, a ti si sam, slabašan koji ga pozivaš na pravi put. Pa ako ti još posustaneš i dozvoliš mu, znači, da krene tim krivim stopama, onda bojati se je, Boga mi, da nećeš nikada to djete izvesti na hajr. Allahu ane. Sleće pitanje glasi, može li djevojka reći mladiću koji joj dolazi radi braka, reći boju svoje kosi. Znači da kaži moja boja kosi je tako i tako. Bismillah, alhamdulillah. Ispravno mišljenje kod islamskih učenjaka je da mladić od djevojke, odnosno mladoženja ili onaj prosac koji prosi od djevojke ne može vidjeti ništa osim lice i šake. To je najjače mišljenje kod islamskih učenjaka. Ima i drugih mišljenja, no međutim ovo je najjače. A na osnovu lica može primijeti da li je lijepa a na ovu ruku prstiju može primijeti da li je e, mršavija ili je e, punija i tako dalje. U svakom slučaju tomu je dovoljno i volio bih da se ne dešava da se dešavaju nikakvi drugi opisi. A ako upita o boji kose pa ako kaže molim Allaha inshallah in da u tome ne bude nikog spora. Znaci samo da upita nikako da mu pokazuje znači svoju kosu, nego da odgovori jednostavno crna, smeđa, plava, slično tome. Jest. Dora kratka čuma se odmorit li nastavljama in shvotana kutogena. Man heyja il qalba hatta thara burkana Wa fajra rooha yasaraan wanirana Nama al kliyona uartahat nufusuhumu Lilzulbi wa antafo al shahinu uriani وفجر الروح يعصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وان تافض الشاهين عيانا للذل وان تافض الشاهين عيانا النصر في حسنه نستعد له أكرم به حين نلقاه ويلقانا إما حياة تعيد إسمه نستعد له أكرم به حين نلقاه ويلقانا إما حيات تعي بالحق مكتبرا فيها ونرفع للإيمان أركانا أو الشهادة تتحينا وتسعدنا والحسنان هما في الدكر نجوانا لم يبكها أحد والدمع ورخصنا يزجى ويرب ذال وتحنانا لم يبكها أحد والدمع ورخصنا يزجى ويرب ذال تعبيرا وتحنانا بكهي جاء القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يعصارا ونيرانا Nama الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتافض الشاهين عريانا من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح عصارا ونيرانا Nama الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتافض الشاهين عريانا Kao što rekoh nakon kratke pauze mi nastavljamo dalje. slušate poštovani slušatelji, radio na 107,2, drugo izdanje, mi se u ciklusu pozne svoga poslanika sallallahu alejhi ve na vaša pitanja odgovara magister Safet Kudzović. A prije toga neki 45 minuta smo pričali na temu kako je to poslanik sallallahu alejhi ve pozivao u islam 062215541 dobili smo zeleno svjetlo da možemo nastaviti i nakon 22 saata tako da se ništa ne sekira tova pitanja koja su pristigla odgovorit na njih 062 215541 sredoče pitanje glasi uh, hadis o omerovom primanju islama koji ste spomenuli u toku predavanja zar on nije primio islam u kući svoje sestre i Eta Bismillah alhamdulillah. Ova je znači verzija koju smo spomenuli koji bliži ibn Abi u svom Musan nefu i koji bliži u svom djelu al-Magazi. Poznata znači verzija i uglavnom u dosta verzija uh, u ovoj kao i drugoj, u drugim verzijama ima mahana u lancu prenosilaca znači, ali ove stvari budući za njih nisu uskovezane znači uskovezani šariatski propisi mogu se spominjati kao postica i plašenja i tako dalje radi se znači o čisto primanju Islama omera i navode se i druge predaje, no međutim ono što smo spomenuli je uh, ono uh, na što se vraćaju islamski učenje često, postoje sigurno i druge verzije no međutim uh, nevezano je znači za Omerov islam i primanje Omerovog islama nevezano je znači ne vezuje se nikakve šerijatski propisi tako da spominjanje jedne ili druge predaje inshallah tela ne mijenja ono o čemu smo o čemu smo govorili lijepi su primjeri dave poslanika sallahu alejhi ve šta reči za nas njegove sjedbenike i šta reći posebno za neke daje koji mnoge muslimane proglašavaju nevjernicima sigurno da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio najbolji Allahov rob i odabrani poslanik i da je na najlepši način pozivao ljude a šta je nama na, na nama je kako je rekao uzvišeni kad kana lakum fi rasulillahi usratun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawal akhir wa zakara allaha katira vašem poslaniku imate divan uzor ugledajte se znači ugledajte se o mustemane u poslanika sallallahu alejhi koliko možete mi ne možemo biti sigurno, ne kao poslanik, to je nemogućeniti, možemo biti kao sahabi, ali kažu islamski učenjaci kažu islamski učenjaci ilnem tekunu mislehum fetešabbehu, ako ne možete biti kao oni bar ličite njima, bar da nastojimo bar da nastojimo da ličimo njima, kako kaže poslanik, ako ne možete plakati, onda se bar pravite da plaćete, znači nastoj da budeš što bolji i da se što više ugledaš i da sam sebe koriš i da popravljaš svoje greške koje činiš i ovaj da, znači, učiniš sunet poslanika sa svojom vodiljom i svome životu s odnos svojim mogućnostima. A što se tiče daja, da ima daja da proglašavaju muslimane nevijednicima, nisu mi poznate, znači, posebno daje koje tako čine. U svakom slučaju ne treba se čovjek puno zabaviti proglašavanjem ovaj ljudi nevijednicima, treba više da se zabavi pozivanjem ljudi u islam, pa, znači, mjesto da čovjek raspravlja da li je onaj ko ostavi namaz komšija koji nekada da li je musliman ili nije musliman, bolje je da raspravlja o tome kako ga pozvati u namaz i kako mu objasniti namaz i kako ga poučiti namazu i kako mu objasniti ovaj posljedice negativne koje se mogu znači, koje može ostati znači, negativne posljedice na sudnjem danu zbog svog ostaje namaza i slično tome pa je bolje zabaviti se pozivanjem čovjeka u islam nego, znači, njegovim proglašavanjem ovaj, znači da je i slično tome Allahovala Kakva je nagrada ako musliman oženi nemuslimanku i prevede je na islam? Bismillah alhamdulillah. Nagrada je velika, već smo kazali znači prethodno, Hadis je koji ukazuje na odliku da čovjek uvede nekoga u islam no međutim ovdje se postavlja pitanje šta ako oženi hršćanku pa je ne uspije prevesti na islam. Isto tako čovjek će imati znači vječtih a problema i neće biti črst čist od grija Zato svako znači ko ženi nemuslimanku treba paziti jer je Kur'anom i Sunnetom dozvoljeno da čovjek oženi kršćanku ili jevodkinju to ne smeta no međutim treba paziti jer ako ne uspije da je prevede na islam onda će imati znači ženu nevjericu koja će odgajati njegovu djecu sigurno ne na principima Kur'ana i Sunneta i bojiće se tako znači za njegov porod a ako uspije da je prevede na islam sigurno da je u tome da je velika nagrada kod uzvišenog Allaha te bareke taala nije došlo ništa po na osob osim zasopetovo do spomenuli. Sad će pitani glasiti kakva je to ljubav u ime Allaha, kako voljati nekoga u ime Allaha. Bismillah alhamdulillah. Sigurno da je a, ljubav u ime Allaha te barake o tala ta da je to velika stvar. I zbog toga uzvišen je Allah te barak i otala jeste pobratio muslimane, učinio i braćom da budu kao braća. I bez ljubavi u ime Allaha ne može se ostvariti cilj šarijata nikako. Ne mogu muslimani biti neprijatelji. Muslimani moraju biti onakvim kakvim je opisao uzvišen je Allah šanu, ihwe, vjernici su braća. I ne može vjernik biti vjerniku ništa drugo do brat, a brat mora voljeti svoga brata u ime Allaha te barak i otala. Ja se bojim da, da je danas... Ljubav u ime Allaha Đelešanu postala muslimanima samo jedna dobra poštapalica na koju se oslanjaju i kojoj se pozivaju, a to je u praksi više mrtvo slovo na papiru. Pa je te ljubavi ovaj, sve manje i manje, što sigurno utječe na opće stanje među muslimanima. Pa musliman ne osjeti da niti osjeti ljubav prema svome bratu muslimanu, niti osjeti da ima kako pravo kod njega, pa nije spreman da pomogne svoga brata muslimana, nego je možda spreman spreman možda da mu učini ono što ne bi smio nikada učiniti svome bratu. Tako da, ljubav sigurno u ime Allaha Tebarak je velika stvar i zbog toga jesu došli brojni hadisi i primjeri koji nam ukazuju kako su se to sahabi voljeli u ime Allaha i kako je jedan od njih bio spreman da dadne svome bratu Abdurrahmanu Ibn Aufu da mu dadne pola svoga imetka I da mu kaže, pogledaj u moje dvije žene, pa koja ti se bude više sviđala, da je ja pustim, da je ti oženiš. Pa je znači volio svome bratu više nego što voli sam sebi. Stoga i nije čudo ovaj što je uzvišeni Allah dao ashabima i kakav je bio znači, plod njihove, kakav je bio plod njihove ljubavi. Tako muslimani znači moraju paziti i moraju čitati siru naših predaka da vide kako je to izgledala ljubav u ime Allaha i sigurno kada se muslimani istinski vole u ime Allaha sigurno da bi njihovo stanje bilo drugačije nego što jeste. Je li grije onom koga osoba pozove na namaz da se ne odazove? Da li je potrebno malo pritisnuti na osobu kada hočeš je prvi put pozvati na namaz ili da pustimo za sad? Tako glasi pitanje pa nadam se da ste razumili. Bismillah, alhamdulillah u svakom slučaju ova pitanja, budući da ima dosta, mi odgovaramo samo površinski na njih nastojeći, znači da odgovorimo na sve što je pristiglo ovdje. Što se tiče da li grije da čovjek se ne odazove na namaz kada bude pozvan, ovdje ovo možemo gledati sa dva aspekta, da čovjek bude pozvan namaz u džematu, pa neće da se odazove, ako je muškarac, onda je po manjini islamski učinjaka učinio grije, po većini nije, a Ako je žena svakako ona duža klanje u svojoj kućnici, je bolje da klanja u kući nego da izlazi u džamiju, iako je dozvoljeno da izađe u džamiju. A ako se radi, jaako je ovdje u pitanju se mislilo da čovjek pozove nekoga na namaz, a on neće nikako da se zove i neće da klanja ni u svojoj kući ni u džamiji, tako da je sigurno da je to najveći grije, najveći grijeh što može biti. Grije da čovjek propusti namaz, da istekne namaz, a mimo njegovog vremena neđostavi namaz, nema većeg grijeha od toga. To je lahu te barak je od tala najmrže dijelo. Pa čovjek ne treba znači to sebi nikako dozvoliti. A da li treba priti osobu kada se poziva na namaz, to se gleda, to se gleda znači koja je ta osoba. Pa ponekad će ta osoba možda biti mlađi brat i zna čovjek koji ga poziva ili rođaka koji ga poziva, ako bude malo grublje, da će prihvatiti da će odmah krenti istopama, da je takva osoba po prirodi, pa prihvata ako se postupi malo grublje, a neće ako bude čovjek blag prema njemu, popoći postupči, znači malo grublje. No međutim, ako ne poznaje, onda će nastoje da najlepši način pozove osobu, pa ako ne prihvati, nastoje će to ponovi i tako dalje, onda će znači postepeno prilazi To je sve metodologija Dave. Znači zato je bitna stvar da čovjek zna koga poziva i kome govori. Poslanik sa ostanjem kada je poslao Muazu i Dru u Jemen, kazao je ćeš doći ljudima Uh, ehlul kitab pa ga upozorava kome dolazi e kaže prvo što ćeš i pozvati pozovi ih u šehada da nema drugog boga osim Allaha, pa ako prihvate pozoviju namaz, pa ako prihvate objasni im propise zakijata itd. znači stepen po stepen, ali je upozorio prvo upoznao kome ide, dolaziš ljudima koji su kršćani i židovi sledbenici kitaba, znači pa ih pozivaš na takav način. Pa je to sigurno put i način da čovjek kad hoće nekoga da pozove, da zna, znači da poznaje tu osobu. Allahu ale. Koje su osobine licemjera i kako se zaštiti licemjerstva? Osobine licemjera spomenuto su hadise poslanika, salallahu alaihoseleme, Parti osobina, kada govori laže, kada mu se pronevjeri, on to iznevjeri, a kada obeća ne ispuni, i došla je četvrta osobina a to je kada, kada se raspravlja, tada pretjeruje granice i prelazi granice odnosno vrijeđa puno znači kada se raspravlja to sigurno svojstva licemjera koje čovjek treba izbjegavati kako da se zaštiti licemjerstva da zaštiti znači, licemjerstvo da izbjegne ove osobine i drugim osobinama koji ima su znači, opisani licemjeri, a najgori vid licemjerstva to je u stvari nevjerstvo da čovjek Ispoljava, ispoljava čovjek e, islam, a krijen kufuru svojim grudima. U svakom slučaju, vjerujem da se ovdje ciljalo licemjerstvom, da čovjek jedno govori, da drugo radi i slično tome. Znači, treba čovjek da se pazi oni onih svojstava koja su spomenuta, jer, jer trebaju, znači, da se usklade čovjekove riječi, njegova djela, da svoju iskrenost pokaže ljudima i da, znači, bude, bude prirodan čovjek. Znači, da ne bude ne bude dvoličan. Naš kontakt telefon, putem kojeg možete oslati vaše poruke 062 21 5541, 062 21 5541. Gledajući napade danas sa svih strana na Islam, znam da ne treba gubiti nadu. Da nam vaš gost može nešto kazati ohrabrujuće na, na tu temu? Ono što muslimani danas proživljavaju i vide, znači, od napada na islam i na poslanika, nije ništa novo. To je samo, znači, onaj a, napad koji je bio nekada davno preobražen u novi oblik, dobio novu boju, novim metodima, metodama i novim putima se služe da napadaju na islam. Tako da čovjek ne treba nikako da gubi nadu. Ovi napadi na Islam su poznati od vremena poslanika Salosalim i to smo vidjeli primjerima koje smo izložili za vrijeme našeg predavanja. Pa se znači to ponavlja iz dana u dan da ljudi čija su srca bolesna da napadaju na sve ono što je dobro, a da žele da proture a, sve ono što je što je zlo. Tako da muslima ne treba gubiti nadu, uzvišen je Allah tebarak jao ta'ala kaže وَاَسَاَن تَكْرَهُ شَيْنُ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمِ Možda vi mrzite neku stvar najdobru po vas. Možda će taj put i taj način vređanja islama i poslanika sallallahu alejhi ve borba protiv islama biti put da se ujedine muslimani da musliman da se suoči sa svojim bratom muslimanom možda će to biti put da ljudi dođu do istine koja se zove islam možda danas islam nije predstavljen ljudima kako treba pa će ljudi zainteresovati početi čitati o islamu i slijediti tome ja ću samo navesti jedan primjer da vidite koliko ponekad zle namjere mogu biti korisne za islam mi ne kažemo kada ovo kažemo da čovjek treba da se raduje kada vidi da neko samo ili islam jeste u tome ne nikako treba da reaguje ne smije ostati znači skrštenih i iskupljenih ruku treba znači govoriti treba braniti tako da je stati svim silama raspoloživ odbranu islama no međutim na kraju a, mi se mi očekujemo da će inshallah htela to biti hajr za islam a, mi smo imali priliku ovaj a, odnosno imali smo primjer da je u a, prvoj polovini prošlog a, stoljeća da se skupila skupina orientalista koji su uzeli uzeli znači sve hadijske zbirke i sakupili ih na jedno mjesto, prije su toga poučili, znači dobro prostudirali arapski jezik, to su bile svakako nevjedničke skupine i uzeli su, napravili su indekse na kojim su radili cijeli timovi ljudi koji su bili stručni u arapskom jeziku i dobro poznavali hadijs i hadijsku nauku, skupili su znači sve hadijsa i napravili su indekse koji su danas štampani u osam tomova napravili indekse da bi mogli, znači, tražiti hadise poslanika sa oslani, i kontradiktornosti u islamu po njihovim mišljenjima i da se jednostavno bore protiv islama. Takve indekse niko nije napravio od islamskih učenjaka. To je bio zaista veliki, veliki posao koji su oni uradili. Pa je nakon toga došao jedan islamski učenja koji se zvao Fuad Abdulbaki, koji je praveo te indekse i na jezik. I danas se svi ljudi koji se bave hadisom koriste tim indeksima i to je nelekši način za traženje hadisa poslanika. Sal sal sal pa su oni htjeli zlo, a učinili u stvari veliko dobro za islamu i veliki ustupak islamu učinili koje nisu čak prije nje učinili ni, ni islamski ni islamski učenjaci pa se znači pa je to iskoristeno i to u tome ide u prilog isto hadis poslanika sallallahu alejhi da će uzišeni Allah šano pomo pomoću ovu vjeru sa čovjekom fađirom i fasikom, teškim prestuplikom ili griješnikom a ponekad možda i nevjernikom tako da musliman ne treba gubiti nadu poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećao pobjedu i kaže da će islam ući u svaku kuću i da neće ostati ni jedna kuća ni u koja je sazidana od blata niti u naseljenom mjestu i urbanoj zoni, a da neće u nju ući islam. Bilo drago kome je bilo drago, bilo krivo kome je bilo krivo, znači islam će doći i islam će pobijediti, muslimane ne trebaju gubiti nadu i trebaju biti zadovoljni onim, onim znači, što će se desiti. A ovo što se dešava, inšalotara, da je ovog put da ojača muslimane, da je učini čvršćim i, i boljim muslimanima i da kao takvi sretno svoga gospodara. Sveće pitanje glasi, slušajući vaš ders o hijabu, mnoge sestre su shvatile da ne smiju izlaziti vani. Koje su to situacije smatraju opravodanim razlogom za izlazak žene? Bismillah, alhamdulillah. Pa u svakom slučaju ja bih predložio da još jedan put, možda malo pažljivije, da se preslušaju te kasete i sigurno da se neće, ako Bog da doći do ovakvog zaključka, a, nije ženi zabranjen izlazak iskuće a općenito, niti je dozvoljen općenito, već žena izlazi znači iz svoje kuće kada ima potrebu. Ima potrebu, znači, ako žena ima potrebu da izđe u trgovinu, izđe iz svoje kuće. Ako žena ima potrebu da ode, znači, Lekaru, da se liječi da, i slične stvari, da obavi nešto u nekoj državnoj ustanoj i slično tome, nema muža kući, nije u mogućnosti i slično tome, onda žena izlazi iz svoje kuće. No, međutim, da samo žena izlazi iz svoje kuće, tek tako da hoda i da, i da šeta bez ikakve potrebe, to je sigurno pogrdno i to se kosi sa riječima Allaha te barake o tala, lao kar ne piu fibu yuti kun i boravite u svojim kućama. Pa znači, žena izlazi iz kuće po potrebi, a znači potreba je sve ono što se smatra a, a, nuždom da žena obavi što bi znači otežalo njen, njen život ili ona ovaj na onaj način znači uzelo njena osnovna znači prava poja ima tako da znači žena izlazi kada se ukaže neka potreba u protivnom neće izlaziti jer je najbolji hidžab za nju njena kuća jeste kako da se odnosim prema urođenim osobinama znam da je nešto loše ali ne mogu nešto ostaviti korim sam sebe boj mi se da neću izdržati ja to ne želim ali duša to hoće Bismillah alhamdulillah To je u stvari borba čovjeka sa svojom dušom i sa prohtjevima I ta borba zna ponekad biti duga, zna biti mukotrpra teška Ponekad su za čovjeka neke stvari jako teške Kada mu govoriš uradi tako i tako, ostavi to i to On kaže hoću, ostavit ću, no međutim to je za njega teže Nego da prenese brdo sa mjesta na mjesto U svakom slučaju čovjeku je dužno, dužnost da se bori i ne smije se predavati i mora znači slomiti i mora slomiti sebe i svoju dušu, a ako nakon svih iskrenih pokušaja ne uspije ne uspije, onda neka, neka se i prije toga, naravno, kaj Allah u Žalšanu očekujemo da će mu njegov gospodar oprostiti, ali znači on mora dati sve od sebe. A ako ne uspije, onda to se vraća na hadis u kome je poslanik Salosanem kaže, svako od ljudi ima grijeh koga će činti, neće ga se proći dok ne umre, ili hadis Enesa koga bilježi Imam Tirmizi u kome kaže svaki sin Ademovi grešnik, a najbolji grešnici su oni koji se kaju. Može li žena biti svjedok u sklapanju šarijatskog braka? Može žena biti svjedok u sklapanju šireskog braka, no međutim ovdje za, za jednu ženu vrijede dvije žene. Jeste? Dobro, sredeće pitanje. U Saraju su poznati izrazi otca i da kucnemu drvo. Šta na to da da se kaže? Otca to je zakletva, to je haram i to je zabranjeno. Bilože Buharija i muslim u svojim hadijskim zbirkama da je Omar radijallahu anu rekao Čuo me je sa salosevim da sam rekao o ebi o ebi i oca mi moga i oca mi moga pa je rekao poslanik sa o svemu Omeru ja Omer inna Allahe en hakum en tahlifu bi a baikum kaže o Omere Allah vam brani da se zaklenjete svojim očeima pa kaže Omer nisam nakon toga se nikada više zakleo ni, nikada svojim socem ocem nisam zakleo niti bilo čim drugim nisam kaže spomenu ovaj slučaj nakon toga da ne bi izgledalo kao da se zaklenjem a što se tiče kuckanja u drvo To ljudi često čine da ne ureknu nešto i tako dalje, to je stvar koja nema nikakve osnoje u šarijetu i koju treba izbjegavati. Ja Jalala, Jalala, Bosni našoj selam daj. Jalala, Jalala, Bosni našoj selam daj. Čista Bosna za uvijek, pamtit ćemo ovaj vijek, u kog islam probudio. nam još par pitanja novih ćemo odgovoriti. Da li je dozvoljeno probiti više naušnica u uho? Sad ne znamo da li ovo se odnosi na muško ili na žensko, pa ako možete odgovorite. Bismillah alhamdulillah. Što se tiče probijanja ušiju a, za žensko žensku djecu ili žene, većina islamskih učenjaka to smatra legitimnim, dozvoljenim i postoje hadisi koji ukazuju na to kod Buhari od Ibn Abbasa i drugi da je dozvoljena mišala tela da se probijaju uši ženske djece. Neka o je to zabranjeno, međutim ispravno mišljenje da je to dozvoljeno. A što se tiče muškaraca, to je svakako zabranjeno na to ponašanje žena i to nije nijekom slučaju dozvoljeno a da li dozvole probijati više znači a, puta uhora da se više naušica stavi nema u šerijatu ništa što brani nema u šerijatu ništa što brani no međutim a, ovdje jedino a, a, je zabrana bibila ako bi se time oponašale nevjernice pa ako muslimanke znaju da nije znači kod nevjernica običaj govorimo na žene da one probijaju znači uši na više mjesta da stavljaju i ne smatra se to ponašanjem nevjernica onda ne vjerujem da bi ne, bi, ne vidim znači ništa u tome znači, nema šerijatskog yasnog koji bi to zabranio bude li dozvoljeno bila jedna ili dvije ili tri znači sve bi to bilo dozvoljeno osim ako se ako bi se znači timo ponašao nevjernice vallahu ale u sretnom pitanju toj situaciji u kojoj čovjek kaže svojoj ženi razvodim se od tebe sto i 105 puta a ne tri imali ikakve šanse za obnovu tog braka Bismillah, alhamdulillah. Što se tiče razvoda u ljutnji, on ima, ljutnja ima više stepeni. Recimo, može čovjek biti ljut, da ne zna šta govori, da je van sebe itd. Znači, nije opće svjestan šta je rekao u tom slučaju. Po jačem mišljenju neće se desiti razvod braka. Ako čovjek, u svakom slučaju, ako je rekao u ovome slučaju, postoji raziloženje među istavskim pravnicima, da bismo kazali Da li je u tom slučaju desila se razvod braka ili ne, to moraju, znači supružnici doći na mjesto i kazati i objasniti tačnu situaciju, što se desilo, jer nije ispravno na ovakav način islamski učenjaci, savremeni između ostali, Šejh ibn Bazi, Šejh Ibn Usejmini, Šejh Albani nisu niti preko telefona, niti na bilo koji drugi način davali fetve o razvodima braka, već treba znači saslušati jednu drugu stranu, treba vidjeti situaciju, sve se u obziri, jer sve to može uticati na konačni hük, na konačni propis. Jest sve pitanje čujemo da se na predavanjima kaže ulema već naučanja kaj slično koja je to ulema njihova imena prije i danas kada kažemo ulema misle se kada se spomnju znači priješnji islamski učenjaci, misli se a uglavnom naučenjaci četiri pravne škole znači na Ebu Hanifu imaama Malika Šafiju i Mahmeda i njegove njegove sledbenike jer sto me sebi koji su imali najviše sledbenika jer mi imamo i druge mesebe koji nisu imali svojih sledbenika ni približno poput ova četiri mezheba pa kada kažemo većina učenjaka uglavnom tada se misli da su učenjaci tri ili sve četiri pravne škole zastupe zastupe jedno mišljenje a recimo da drugo mišljenje zastupaju A, a, manjina islamskih pravnika. Naprimjer, kada kažemo, većina islamskih učenjaka smatra da je čovjeku zabranjeno da uzima mushaf ili Kur'an bez abdesta. To je mišljenje učenjaka, imame četiri pravne škole, kako kaže Šenkh-Oslam ibn a manjina učenjaka, poput Ibn Hazma, neki to naude od Buharije, i to je mišljenje, odobrali su neki savremeni učinjaci da je dozvoljeno čovjeku da uzme a, a, ovaj, mushaf bez abdesta. Pa kažemo, tada je većina pravnika na stanovništu zabrane. Pa kada kažemo većina učenjaka, uglavnom se odnosi na tri ili na sve četiri pravne škole, ali to nije konsensus, jer mi ćemo naći, znači, na primjer, učenjaci četiri pravne škole kažu da je alkohol nečist. No, međutim, od šafijske pravne škole kaže ima melmuzeni da je alkohol čist. I kaže, Elejs ibn Sad, koji je živio vreme i mama Malika, živio u Egiptu, on je imao svoj isto koji se nije raširio, on imao sredbenika kao i ma Malik, on kaže da je alkohol čist. I to su odabrali neki savremeni učenjaci, poput Ibnusa i drugi. Pa kažemo, većina pravnika iz četiri pravne škole kažu da je alkohol nečist, osim i Muzenija i Elejsa ibn Sada i neki savremeni učenjaka ovaj koji su smatrali da je alkohol, pored njegove zabrane, konzumiranje njegovog, da je alkohol č Pa znači, to se odnosi na većinu učenjaka. A ko su učenjaci? To je poznato, znači, kroz, kroz generacije. Svaki je, znači, mezi sebi imao svoje pravnike i imao svoje sredbenike. Imam Ebu Hanife, imao svoje poznate znači, učenjake koji su bili najbliži, pa je potom bio Imam Er Serhasi, Imam El Kesani, znači Ibnul Hammam, Ibn Hammam. To su učenjaci anefijske pravne škole, Malikije, Ibn Abdul Berr, Ebul Walid El Bađi i brojni drugi, znači Ibn, Ibn, Ibn Rušt koji ima svoje djelo u Bidaitul Mruštehid. Učenjati šafijske pravne škole su, pored znači, najbliži učenjaka i šafije, su poznati kao što je Mame Neovi, kao što je Mame El Begaovi, kao što je Ibn Hadžer Al Skalani i znači brojni i brojni drugi. Tako isto Hambelijska pravna škola, pored najbliži učenjaka, učenjaka i mama Ahmeda, tu imamo e Mohamed Muhammed al-Barbahari, Imam al-Nakuntoga brojni učenjaci, imam Šeha samim ibn Taymi i Ibn al-Qayyim, imamo Ibn al-Jauziya, i brojne druge znači učenjake. To su to su ulema. A što stiže današnji islamski učenjaka, oni su poznati uh, u islamskom svijetu, poznati sa svojim dijelima, mnoga djela ovih ljudi se prevode uh, na, način, na naš i jezik i oni su znači ovaj prisutni u našim podeljima, bar po svojim imenima spominju se, spominju se često. Allahu alej. I posljednje pitanje za večeras, pošto nećemo više oduzimati vrijeme našem gostu, a i koncentracija vjerojatno opada nakon dužeg slušanja. Zanima me samo jedna stvar. Da li je Mohamed, sallallahu alaihi meselem, klanjao na četiri načina? Znači da su priznata četiri meseba. Neki kažu da naše dede i nane ne klanjaju ispravno. Bismillah alhamdulillah. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije slijedio nikakav mezheb. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je slijedio objavu Allah te bareke veteala i mezhebi su se pojavili nakon Allahovog poslanika možda neki 100 ili više godina. Tako da a, neispravno je znači brkati mezhebe sa poslanikom sallallahu Šta su mezhebi? Mezhebi su u stvari pravne škole ili put ili način koga je sledio neki mučtehid u svome razumijevanju kuransko-hadijskih tekstova. Pa dođe ima Mebu Hanife i gleda u Kur'an i sunnet i razumije a, na određeni način shodno argumentima koji su njom bili raspoloživi. Dođe ima Malik pa ima možda argument više ili manje od Ebu Hanife pa razumije to na drugi način i dođu tako znači islamski učajci nakon njih pa ne možemo znači uh, kazati da je poslanik sa svih petlanjao na četiri načina kako sklajao četiri pravne škole i o tome neke od stvari prenesene u slabim hadisima stoga mi kažemo kada se vraćamo po bilo kom pitanju trebamo se vratiti Kur'anu i Sunnetu i najispravnijem uh, znači mišljenju koje je odabrano shodno argumentima raspoloživim pa ćete nekad naći da je mišljenje na primjer Ebu Hanife jače od mišljenja imama druge pravne škola. na primjer zekat koji se daje žena za svoj nakit Sama Abu Hanife od islamskih od četiri ove pravne škole kaže da je to obaveza, dok drugi kažu da nije obaveza. Kako ćemo sada to kazati? Da li je poslanik sa samim jednom put rekao da je obaveza, a drugi pa da nije? Ne nikako, nego znači svi su gledali argumente, pa su shodno svojim mogućnostima, znači došli do šerijatskog pravnog rezultata. No međutim ovdje u ovom slučaju, hala ne bi za da ima ima vebu Hanife, ovaj uh, uzeo dvije nagrade. Uzeo dvije nagrade, to jest pogodio u svom edžtihadu, dok recimo učenjaci A, tri prane škole imaju manje i slabije argumente nego što imamo ebuhanive. Pa mi gledamo, znači, i važemo argumente te shodno kuransko-hadijskim tekstojima. Pa kada nađemo, znači, u nekom mezhebu, nekom mišljenje da je jako i da ima svoju podlogu i da ima osnovu, onda kažemo to mišljenje može proći i to mišljenje je, znači, građeno na, na, na najjačim argumentima, a a što ne znači nikako kada kažemo da je jedno mišljenje jače od drugog da to znači skrnavljenje ili vrijećanje bilo koje pravne škole bože sačuvaj jer poslanik saosem rekao kada neki učenjaci štihadi pa pogodi ima dvije nagrade kada pogreši ima, ima jednu nagradu pa nakon poslanika saosem niko nije nepogrešiv a obavezate ljudima znači da slijede kuran i sunnet a što se tiče naši nena i naši deda da neispravno klanjaju to nije tačno i to nije ispravno to nije kazao niko od učeni ljudi To nije kazano niko odučeni ljudi, to samo govore možda oni koji nisu upoznati sa svojom vjerom, koji ne poznaju. Namaz naših nena i naših deda je ispravan, no međutim možda treba obrati na Na neke, na neke stvari pažnju, poput upotpunjavanja rukua i seđdi, jer ima ljudi koji klanjaju toliko brzo da mogu svojim brzinom pokvariti namaz. A što se tiče nekih stvari koje su možda ostavljene a, kod, naše, znači, a, kod naše starije populacije, od suneta to svakako ne kvari namaz. Jer uzimanje ili dodavanje suneta samo povećava nagradu namaza, a nikako nije vezano za njegovu ispravnost ili neispravnost u osnovi taj namaz je ispravan i svi namazi, znači, koji klanjuju naši ljudi na način na koji ih su taj načini ispravan, s tim, kažem, što podvačim da treba opet obrati paže znači, na uputpunjavanje tih ruknova, jer ponekad se, znači, ubrzati sa tim ruknovima, pa bojati se, ako se prebrzo klanja, da takav namaz biti može biti pokvaren i da ne bude primljen kod uzvišnog Allaha. Molit će Allaha, te barak i tala, da nas uputi na svaki hajir što se tiče večerašnje emisije to bi bilo sve ovo je bila druga emisija u ciklusu upoznaj svoga poslanika sallahu alaihi meselem do narednog uh, slušanja to jeste već sutra ja bi sam iskoristio prilike još da se zahvalim našem gostru bratu Safet Kuduzoviću otala smanotala nagradi na vašem trudu na za... odgornava pitanja otala smanotala podari Sabura i još više snage za traženjem znanja i da nam miša otala I u buduće dolaziš i prenosiš nam to znanje Amin Vi poštovani slušatelji Assalamu alaikum, rahmetullahi, barakatuh U vremenu punom košmara Laži, zabude Mnogi traže sreću Ali na pogrešnim vratima kucaju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 To je savjet Islam. upoznaj svog poslanika. Ja valim, mogu poslaniti. Osjeti šta je sreća kroz ciklus predavanja, upoznaj svoga poslanilika. He was a guide for all people and a mercy to the universe, was a guide for all people. God's peace and blessings on him Sallallahu alayhi wa sallallahu